Vacsora után élénk beszélgetés indult meg. Hughes megint a régi volt. Szakadatlanul járkált, mint a vizsla, mindenkihez volt néhány szava, de úgy láttam, különösen Mertens érdekelte. Ezen nem is csodálkoztam, mert a mozi tulajdonos érdekes ember volt. Valamikor színész volt, és igen színesen tudta előadni egykori élményeit. Mertenszen kívül még két vendég volt. Manders tisztelendő és Finn doktor. Csak hamar két bridge party alakult. Az egyikben játszottak a Lord, Menders tisztelendő, Ellen és fénydoktor, doktor, a másikban Patricia, Barnes titkár, Mertens és én. A detektív Mertensnek kibicelt. Őszintén csodáltam, hogy Mertens egyáltalán tud figyelni a játékra, mert Hughes szünet nélkül beszélgetett vele. Beszélgetésük egy részét végighallgattam, de akkor még nem is sejtettem, hogy a későbbi események során milyen különleges jelentősége lesz ennek a látszólag közömbös csevegésnek. Hallottam, hogy valamikor híres színész volt kedves direktor úr, mondta Hughes behízelgő hangon. A kövér ember arca boldogan fölragyogott. A Kennedy-féle kamara színháznak ami évekig tagja, mondta. Bizonyára hallott az előadásainkról. Azt hiszem Hughes soha életében nem hallott erről a színházról, mégis jelentőség teljesen bólintott. De mennyire <gül> remek előadások voltak. Mert meghatottan meghatottam Pistlogot a vizenyő szemeivel. Hamlet, Siránó! Ho-ho! Nagyon sóhajtott, miközben a királyt a treff 2 akarta hazavinni. Egy kérdésem van Önhöz, Direktor úr folytatta Hughes Ön nagy szakember. lehetséges -e olyan maszkot készíteni, amely teljesen felismerhetetlenné tenné az embert? Kicsi furcsának találtam a detektív kérdését, hiszen ő maga bizonyára kitűnően értett az ilyesmihez, és semmi szüksége nem volt Mertensz véleményére. Ha minden a világítástól függ, magyarázta Mertensz. Színpadi világításnál még most is vállalkoznám arra, hogy egy fiatalember illúzióját keltsem. Például a kokáért, mint Rómeó. Nem ilyesmire gondoltam, vágott közbe Hughes. Én egy különös maszkra gondolok, mondjuk valami ijesztő arcra. Például egy halálfejre. – A minden a világítástól függ – ismételte Mertens. – Sötét folyosón olyan halálfejet maszkírozok magamnak, hogy az anyám se ismerne rám. Csak nem elnevettem magam. Mertens hájas arcát igazán majdnem lehetetlen volt halálfejnek elképzelni. A másik asztalnál befejezték a játékot. Vendez tisztelendő felállt. – Itt az ideje, hogy hazamenjünk. Mondta. Az ötödik Robert már nem óhajtom elveszteni. – Ebben a viharban nem engedem elmenni az urakat, tiltakozott a lord. – Peters, készítse elő a szobákat! Fordult az öreginashoz, aki ünnepélyes arccal összeszedte a fekete kávés csészéket. Néhány gyönge ellenvetés hallatszott. Az idő azonban csak ugyan szörnyű volt. A vihar még mindig változatlan erővel dühöngött. Rövid idő múlva mindenki visszavonult a szobájába. A sötét folyoson sikerült búcsúcsókot kapnom Patrissától. Nagyszerű hangulatban voltam. Mindigkább megszerettem a Wraith Már nem találtam olyan borzalmasnak a sötét folyosókat. <gül> a tengeren töltött órák visszadták optimizmusomat. A vihar a maga nagyszerű realitásában sokkal inkább hatott rám, sem hogy hajlandó lettem volna akár egy pillanatig is éjszakai kísértetekről és lidészt nyomásokról valószínűtlen rémségekről gondolkozni. Tele voltam életkedvel. Szerelmesebb voltam, mint valaha. Szobánkba érve ruhástól végigvetettem magam az ágyon, és cigarettára gyújtottam. Hughes ellenben körüljárkált a szobába, és mindent újra alaposan megnézett. Igazán olyan volt, mint a jó vizsla. Mindent megvizsgált, és megszimatolt. Fáradhatatlanul megnézett minden egyes tárgyat. Mi baj van, Harry? kérdeztem nevetve. Talán keresel valamit? Szokatlanul fáradt és álmos vagyok ma, válaszolta Hughes. Akkor miért járkálsz? kérdeztem csodálkozva. Feküdj le inkább. Nem, ma éjszaka nem szabad aludnom rázta a fejét Hughes. Minden áron ébren kell maradnom. Idenész Paul, az egyik zanza eltűnt. Posszankodva álltam föl. Mi közöm nekem az anzákhoz? A detektívnek igaza volt. A kis férfi fej eltűnt. Kinek volt érdeke, hogy elvigye? Azt hiszem erre Hughes sem tudott volna válaszolni. Hughes szemmel láthatóan nagyon leverte az anza eltűnése. Mogorva arccal ült le, ujjaival idegesen dobolt az asztalon. Vállat vonta. Nem tartottam olyan fontosnak az egész dolgot, hogy tovább is gondolkozzam rajta. Kibámultam az ablakon, a vihar bőszül terázta a fák sötét koronáját. Az esőcseppek szünet nélkül kopogtak az ablaküvegen. Távolról egy-egy villám világította meg a környéket. A dörgés azonban már nem hallatszott. Azon vettem magam észre, hogy ismét az éjszaka rettenetes hajójába kerültem. A szél szinte emberi hangon sikoltozott a padlás kültön keresztül. Megint megfogott a vrét különös, leküzdhetetlen atmoszférája. A szél és a sötétség idegesített. Egyszerre messze elkerültem a realitások birodalmától. Úgy éreztem, hogy a szőke lány és a kék tenger megint végtelen távol vannak tőlem. Tikkasztó nyomás nehezedett a fejemre, mintha valami testetlen, fenyegető árnyék bontakozna ki az éjszakából. Nem várt borzalmak. Fölrántottam az ablakot. A hűs levegő végtelenül jól esett. – Nincs kedve egy kis sétához, Harry? – kérdeztem. – Végre elállt az eső? – Semmi válasz. Hátrafordultam. Hughes az asztalra borulva aludt. Talán mégis jobb lenne, ha lefeküdnél öregem, mondtam, miközben megráztam. Nem mozdult. Harry! kiáltottam ilyetten. Megnedvesítettem kis zsebkendőjét, és megdörzsöltem a halántékát. Egy pillanatra felnyitotta szemét, de újra előre bukott az asztalra. Semmi kétség, valaki altatót adott be neki. Nem sokat teketóriáztam, előkerestem az alkoholos üveget, és munkába vettem hughes -t. Újra felnyitotta a szemét. Látszott, hogy rettenetes erőfeszítésbe kerül a beszéd. A fekete táskában van üveg, injekció. dadokta. aztán újra eladott. Csak hamar megtaláltam a kívánt üveget, és injekciót adtam a karjába. Ebben a pillanatban megint hallottam a borzalmas nevetést közvetlen utána pedig rettenetes sikoly visszhangzott a folyosóból tívei alatt. Nem törődhettem tovább a detektívvel, aki különben is már ébredezett. Kirohantam a folyosóra. A sikoltás újra hallatszott, őrjítő, halálos fájdalommal. Felrohantam az emeletre, lihegve értem föl a folyosóra, és szörnyű arcot láttam magam előtt. Az anza. Óriásira megnagyobbódva imbolygott előttem. A és mennydörgésszerű robajjal visszhangzott a folyosón. A villany hirtelen kialudt. Korom sötét volt. A lépcsőnél egy zsáblámpa villant meg, a fürgén szaladt végig a padlón. Mi történik itt? kérdezte egy hang. Örömmel ismertem föl elem hangját. Néhány szóval elmondtam, hogy mi történt. Csak ha sikerült megtalálni a villany kapcsolót. legnagyobb meglepetésemre nem volt rövid zárla. Erre ugyanis számítottam, mivel a villany hirtelen, váratlanul aludt ki. A kastély időközben megelevenedett. Ajtócsapkodás hallat Hangok közeledtek. Legelőször is Hughes jelent meg. Az arca halálsápat volt. Csak nem szétvetette a dű, még sohasem láttam ilyennek. Egyenesen Ellen Wrayt ajtajához ment és kopogtatott. Semmi válasz nem jött. A folyosó benépesedett. Manders tisztelendő jelent meg nagy furkosbottal, majd fénydoktor és Martens. Patricia igéző volt a sejemháló köntösében. Ezt még ebben az izgalmas pillanatban is örömmel konstatáltam. Annál kellemetlenebb látvány volt mertelni gyűrött rendetlen pongyulájában. A máskor csinos szobalány, Daisy Smith is inkább boszorkányhoz hasonlított borzas és csapzott hajával. Legutoljára bárdnes jelent meg elegáns házi kabátban. Egyáltalán nem sietett, és bosszantóan nyugodt volt. Egykedvűen szívta rövid pipáját, és szemtelen hangon tudakozódott, hogy mi történt. A detektív most már döngette a bezárt ajtót. – Itt van a uram, mondta Mártelné. Az ajtó azonban most sem nyílt ki. Belülről tolózár volt. – Nincs más hátra, mint betörni az ajtót, – mondta Mertens tragikusan. – De hol van a lord? – kérdezte Finn doktor. Lehetetlen, hogy ilyen lármára nem ébredt volna föl? Meghökkenten néztünk egymásra. Hughes abba hagyta az ajtó feszegetését, és Archibald ray szobája felé rohant. Természetesen az egész éjszakai gyülekezet utána. Nem tehetek róla, de elnevettem magam. Sokszor a legtragikusabb percekben lehetetlen bizar ötletei támadnak az embernek. A kísérteties éjszakai menet, nagyrészt hálóruhában, Körülbelül úgy hatott, mint az első keresztények riadcsoportja a katakombákban. A lord hálószobája nem volt bezárva, közvetlenül húsz után lépte át a küszöböt. Émeítő szak csapta meg az órunkat. Kloroform. A lord mozdulatlanul feküdt a szőnyegen, arca sápat volt és hörögvel lélegzett. Arca törülközővel volt átkötve, amitől rögtön megszabadítottam. Első dolgom volt kitárni az ablakot, hogy a kloroform édeskész szaga kihúzódjon. A lordot fektettük az ágyon, és föltámasztottuk a fejét. A szoba a legnagyobb rendetlenség képét mutatta. A szekrények tárványítva voltak, és a szőnyegen iratok hevertek szét. Legjobb lenne, mondta Hughes, ha fénydoktor doktor úr és a hölgyek itt maradnának. Mi visszasietük Ellen Wright ajtajához. Hughes nem havozott sokáig, vállát neki vetette az ajtónak. Minnyáján segítettünk. Végre a reteszt letörött. Betódultunk a szobába. Valaki földgyújtotta a villanyt. Rettentő látvány tárult elénk. Az ágyról félig lesúszva hevert Ellen mozdulatlan, megmerevedett teste. Az első pillantás meggyőzött róla, hogy halott. Tagjai szinte kificamodott állapotban voltak. Eltorzult arcára a borzalom olyan rettenetes kifejezése fagyott rá, hogy a hideg végigszaladt a hátunkon. Alaposan megvizsgáltam a hallottat. Külső sérülésnek semmi nyomát nem sikerült felfedeznem. Nos, mi a véleményed? kérdezte Hughes, feszültem. Szív válaszoltam. A detektív bosszusan az ajkába harapott. Bár nem hiszem, hogy megállapításon váratlanul érte. A belső szervek megvizsgálása természetesen mást is eredményezhet, de nem tartottam valószínűleg. Hughes úgy szóvá négyzetcentiméterenként átkutatta a szőnyeget és a padlót. Rendkívül sok időt szentelt az ablaknak is. Már hajnalodott, mikor kutatásait befejezte. Valakinek el kell mennie a faluba, mondta. A helybéli rendőrségnek is meg kell vizsgálnia a tetszínhelyét. Én közben jelentést írok a Scotland és meghatalmazást kérek a további vizsgálat lefolytatásához. A a szoba ajtaját bezártuk. A zár ugyanis nem sérült meg, csak a retesz tört le, amikor benyomtuk az ajtót. Aztán átmentünk a Lord szobájába. Archibald Reid már teljesen jól volt, csak az arca volt még szokatlanul sápat. Legnagyobb csodálkozással Peters-t fedeztem föl a szobában a többiek között. Most jutott csak eszembe, hogy az öregembert nem láttam az éjszaka. Hát magával mi történt, Peters? kérdeztem. Hol volt az éjszaka? Az öregin az zavartan sütötte le a szemét. Tegnap este valami különös fogott el. nem emlékszem semmire. Ha nem ráznak föl, akkor talán még most is aludnék. A Wraith fiatal úr ébresztett föl nagy nehezem. Összenéztünk hugh -szal. Talán az öregnek is álomport adott valaki? Ahogy sejtettem, Archibald Wraith sem emlékezett semmire. Elmondta, hogy az ajtaját bezárta és lefeküdt. Éjszaka olyan érzése volt, mintha meg akarna fulladni. Ki is ugrott az ágyból, de azután elveszítette az eszméletét, így az is rejtély maradt, hogy az éjszakai látogató hogyan jutott be a szobába. A felforgatott iratok nyilvánvalóvá tették, hogy ez ismeretlen, valami okmány keresett. A lord azonban nem tudott semmiféle olyan iratról, melynek különösebb értéket vagy jelentőséget tulajdoníthatott volna. Nekem szerfölött titokzatosnak tűnt az a körülmény, hogy az ajtó kulcsa sem került elő. Reggel hatkor három vendég elment a kastélyból. Manders tisztelendő, fénydoktor és Mertens. Manders tisztelendő magával vitte a detektív levelét. Mi ketten, mint Hughes és én, átmentünk a kerti házhoz, mely a park másik oldalán állt. Csak Jerome Kiddet, a kertész találtuk ott, mert Hilton a vendégeket vitte vissza az autón. Kid a kertész egyszerű, de alapjában intelligens ember volt. 55-60 évesnek véltem. Az éjszakai eseményekről már tudott, mert Peters elmondott neki egyet -egy Így keletkeznek a legendák. Peters, aki nem is volt ott, mert aludt, mégis jobban tudta elmesélni az éjszakai eseményeket, mint én. Igaz, hogy a saját fantáziáját is megerültette. Kíváncsiságból megkérdeztem a kertészt, hogy lehetőleg hívem mesélj el, amit Peters-től hallott. Az eredmény egyenesen frappáns volt. Peter szerint nyolc halálfeles férfi és két kínai az éjszaka folyamán betörtek a kastélyba, és megfojtották Ellen A rém történet folytatására már nem voltam kíváncsi. Azonban soha sem hittem a derék Petersről, hogy ilyen költői fantáziája van. Hughes még megkérdezte a kertészt, hogy látott-e valakit este a parkban. Kid elmondta, hogy éjfél felé Finn doktorral találkozott, aki a fasorban sétálgatott. Visszaemlékeztem. ez körülbelül akkor lehetett, mikor az eső elállt. Magam is sétálni akartam menni, de közben jött Hughes váratlan elalvása. Visszafelé egy másik úton mentünk a kastélyba, mert Hughes nagyon érdekelte a park. Már attól féltem, hogy hasra fekve lábnyomokat fog vizsgálni, de semmi ehhez hasonló nem történt. Az igazság kedvéért nem hallgathatom el, hogy a parkban kizárólag kavicsos utak voltak, így minden nyomkeresés hiába való lett volna. Visszatérve a kastélyba, már ott találtuk Brantz rendőrőrmestert, akivel együtt újra megvizsgáltuk a halotta szobát. Brands intézkedett a holttest elszállításáról és megkért, hogy segítkezzem a hivatalos boncolásnál. Kérése elől nem térhettem ki, és megígértem, hogy délután Finn doktorral meg fogunk jelenni a községházán. A halott szemlét másnapra tűzték ki. Ekkora várták ugyanis Drexler vizsgálóbíró érkezését. Brands őrmestert nagyon hamar megtanultam becsülni. Nem volt ugyan valami kiváló ész, és egyszerűen parasztosan gondolkodott, de sokszor fején találta a szöget. Úgy láttam, hogy Hughes is megszerette az őrmestert, aki minden tekintetben igyekezett a detektív segítségére lenni. Archibald Wrayt, aki már visszanyerte szokott nyugalmat, meghívott villás reggelire a könyvtárszobába. Én magam szívesen eltűntem volna, mert patrísával akartam néhány szót beszélni, de a tervemet sajnos nem koronázta siker, mert nem adódott kedvező alkalom a távozásra. A beszélgetés eleinte vontatott volt, de később annál inkább belemelegettünk a vitatkozásba. Hughes nagy érdeklődéssel nézegette a családi képeket, melyek a könyvtárcoba egyik falát teljesen beborították. Rendkívül érdekelne a nevető halál legendája, mondta hirtelen. Eddig ugyanis azt hittem, hogy csak a cselédség találta ki ezt a mesét. A mai éjszaka óta azonban egészen más a véleményem. Archibald Wrayt elmosolyodott. Megfigyeltem azonban, hogy az öreg úr ugyancsak fáradt a mosolygott. Nyugalma csak látszólagos volt, az éjszaka eseményei erősen megviselhették. Nem hiszem, hogy túlságosan érdekeset mondhatnék erről, mondta. Minden régi angol van valami ilyesféle különlegessége. A legenda szerint a nevető halál mindig megjelenik, ha a Wrayt család tagjai közül valaki meghal. A családi krónikában találtam erre vonatkozólag valami feljegyzést, de előre is mondhatom, hogy csalódni fog, ha elolvassam. Valamelyik félbolond ősöm találta ki az egész históriát. Én magam természetesen sohasem hinnék az ilyen kísértett históriában. Én pedig hiszek benne, mondta egy hang. Ámulva fordultunk ellenfelé. Egyikünk sem vette észre, hogy mikor lépett a szobába. Igenis, hiszek benne ismételte ellen, mert már két ízben hallottam a szörnyű nevetést. Sajnos én is kénytelen vagyok hinni a nevetőhalál létezésében, mondtam én. Miután az éjjel rálőttem, természetesen semmit sem árthat neki a golyó, szólalt meg ismét Ezt már nem állíthatom, válaszoltam, de sajnos nem találtam el. Az pedig nagyon kár, mondta Hughes. Sokért nem adtam volna, ha az éjszakai látogató egy kis ólomdarabot kapott volna a bordái közé. A nevető halának nem árthat semmilyen fegyver, makacskodott ellen, amire Hughes szeretetreméltóan vigyorgott. Szegény pol barátunk nagyon is jól célozhatott, szólt aztán, és mégsem tehetett kárt a kísértetben. Szóval, beismered, hogy nem fog rajta a fegyver? kérdezte ellen. Azt nem, felelte a detektív. Smorrest barátunk revolverébe ugyanis vaktöltényeket csempészett valaki. Bevallom, hogy erre a fordulatra nem voltam elkészülve. A többiek is meglepetten néztek a detektívre. Ez persze nem jelenti azt, folytatta Hughes, hogy ezzel a kísértet kevésbé lenne veszélyes. Sőt, azért veszélyes, mert ember. Élő ember, mint mi, és amellett elvetemült gazember. Ő ölte meg azt a szerencsétlen elmebeteg asszonyt. – Bárcsak elcsíphetném, – dörmögte az őrmester. – a kézzel, elbárnékak az emberrel. Hughes műértő pillantást vetett Brantz hatalmas mancsaira, és halkan felnevetett. Két nap telt el. A boncolás teljesen igazolta első megállapításomat. Ellen Wraytet szívszélhűdés ölte meg. Ellen Wraytet a legnagyobb csöndben temették el. Nyilvánosan már senki sem beszélt a rettenetes éjszaka megmagyarázhatatlan eseményeiről, de mindenjel mégis azt mutatta, hogy a veszély nem múlt el. A kastélynak két új, ideiglenes lakója volt. Drexler vizsgálóbíró és Brantz örmester. Bevallom, a vizsgálóbíró jelenléte nem volt kellemes. Drexler valóságos ostromállapotot teremtett a kastélyban. Intézkedéseit a Lord megkérdezése nélkül hajtotta végre. Elviselhetetlen volt az állandó megfigyelés, mely végeredményben csak a háziak folytonos molesztálása volt. Magam is tisztában voltam azzal, hogy az óvatosság nagyon is helyén való, de Drexler minden túlzásba vitt. Riasztó csengőket szereltetett fel, melyek azonban a kritikus időben elromlottak, és egész éjszaka a folyosókon settenkedett. Képtelen voltam tovább aludni, ha csoszogó lépteit meghallottam. Az én ajtóm előtt rendszerint megállt. Tudtam, hogy hallgatódzik. Hughes is a szíve mélyéből utálta Drexlert, mert már az első nap igen élénk vita volt közöttük. A vizsgálóbíró külsejesen volt igen alkalmas arra, hogy tetszésünket megnyerje. Puffat, vörös arca és apró gonosz tekintetű szemei határozottan ellenszenvesek voltak. Sokszor feltettem magamban a kérdést, hogy meg milyen jogon rendelkezik tejhatalmulag a kastélyban, mert tudtommal a hivatalos vizsgálat hughes volt bízva. Drexler még csak egy éjszakát töltött a kastélyban, de már ez is az idegeimre ment. Az éjszaka folyamán kétszer csinált riadót, természetesen kiderült, hogy minden alap nélkül, korán reggel pedig szegény peters -el kezdett el ordítani. A nap különben esemény nélkül telt el késő délután a tengerpartra mentem. Reméltem, hogy Pátrisát ott találom, de csalódtam. Hughes ellenben az egyik sziklán ült, és megelégedett arccal horgászott. Igaz, hogy semmit sem fogott, de ez talán nem is volt szándékában. Melléje telepettem, és kisikár kárőrvedve néztem, hogy időnként kiemelte az üres horgot, amelyről a halak rendszerint leették a csalétket. Talán nagyobb horog kellene, mondtam csúfolódva. Esetleg egy eltévedt bánna elkapja? Hughes szótlanul vigyorgott, és angyali türelemmel erősítette meg az újabb csalétket. Nem láttad, Patríszát? kérdeztem. Szótlanul rázta a fejét, és fáradhatatlanul figyelte a vizet. Úgy látszott már, hogy a detektív ma egyáltalán nem óhajt beszélni. Végig feküdtem hát a sziklán, és a messzeségbe bámulta. Hazudnék, ha azt állítanám, hogy közbe gondolkoztam. Egyet bizonyosan tudok, szólalt meg Hughes váratlanul. Drexler iszonyatos baklövésre készül. Honnan gondolod? kérdeztem. Tegnap este sokáig beszélgettem vele. Halára nyaggatott, és mindenáron a véleményemet akarta tudni. Azt gondoltam magamban, hogy elvégre miért ne mondjam meg neki eddigi kutatásaim eredményét. A fontos az, hogy valaki végre fényderítsen erre az ügyre. Ha Drexler csak valamit is értene a következtetésekhez, akkor most egyenlő esélyekkel folytathattuk volna a nyomozást. De, őszintén szólva, nem számíthattam rá, hogy ennyire korlátolt. Bevallom, hogy csodálkoznom kellett Huxon. Semmi szüksége nem volt arra, hogy bizalmára méltassa drexler -t. Sajnos Huxnak különleges nézetei voltak ilyen esetekben. Legalább mondd el nekem is, hogy mit csütöttél ki idáig, kértem. Nagyon szívesen. Válaszolta a detektív, és kíváncsi vagyok, hogy milyen következtetést fogsz levonni az én útmutatásaim alapján. Nem tudom, hallottál már Ellen Wrayt öccséről valamit? Nem is tudtam, hogy egyáltalában van öccse, mondtam csodálkozva. Nekem is meglehetős fáradtságomban került megtudni. A családban nem beszélnek róla. Sikkasztott és Dél-Amerikába szökött. Évekig nem jött róla semmi hír de egy szép napon csomag érkezett Kvítóból Archibald Wrayt címére. Azt hiszem sejtett, hogy mi volt a csomagban. Nem? A fegyverek, amelyeket a szobában láttál. És a két zanza. Hughes elhallgatott. Éreztem, azt várja, hogy valami következtetést vonjak le az idáig elmondottakból. Sajnos hiába erőltettem meg az agyamat, nem jutott semmi eszembe. Talán az egyik zanza az ő feje volt? kérdeztem bizonytalanul. Hughes elnevette magát. <tart delső> egy ismeretlen ember feje, de mégis elég szörnyű volt ahhoz, hogy feldújja Ellen Wrayt gyönge idegzetét. Most már valami halvány összefüggés kezdett derengeni a gondolataim között. Tehát valami kapcsolat van Ellen Wrayt megőrülése és a megnyomorított fej között? kérdeztem. Nagyon helyes, válaszolta Hughes. Feltétlenül van valami kapcsolat? Mondtam neked, hogy Ellen Wraytet idegesítette ez a fej. Mégis elkövette azt a látszólagos képtelenséget, hogy a fegyvereket és az anzákat a saját szobájában akasztatta fel. Miért? kérdezte. Mert ezek a holmik az öcsétől voltak. Akit úgy látszik még mindig szeretett a szegény asztony. Ezek az egzotikus holmik mégiscsak az öcsére emlékeztették. Válaszolta Hughes. Csönd lett, és ez alatt igyekeztem összeszedni a gondolataimat. Ellen Vraid öccséről nem érkezett azóta semmi hír? Kérdeztem aztán. De igen, mondta a detektív. A család értesítést kapott néhány héttel a csomag megérkezése után, hogy a Lamarck féle expedíciót többi tagjával együtt lemészárolták a benszülöttek. Ettől az időtől kezdődött Ellen Vraid betegsége is. A szerencsétlen asszony elméje mindinkább elborult. A legegyszerűbb és legtermészetesebb feltevés az lenne, hogy öcsének halála okozta mindinkább súlyosbodó elmebeli zavarát. De vannak egyes körülmények, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül. Térjünk most át Ellen Wrayt vagyoni helyzetére. Öcsének halála után Ellen Wrayt újból végrendelkezett, és tudod, hogy a végrendeletében Patrishát és Ellen nevezte ki örököseinek. A végrendelet megtámadhatatlan. A végrendeletben megemlített értékek azonban eltűntek. Több mint százezer font készpénzről és megbecsülhetetlen drágakőgyűjteményről van szó. Talán mondanom sem kell, hogy mindent átkutattunk, de sajnos eredmény nélkül. A pénz és a drágakövek eltűntek, vagy olyan helyen vannak elrejtve, amelyről egyelőre sejtelmünk sincs. Akármilyen hihetetlen mégis tény, hogy Ellen Wraithnek sehol sem volt bankbetétje. Ellenben többször említette Archibald Wraithnek, hogy a pénzét biztos helyre rejtette. Most azonban térjünk át a közelmúlt eseményeire, folytatta Hughes. Megpróbálom elmondani annak a bizonyos éjszakának a történetét, az én elképzelésem szerint. Fél 12 körül egy áni suhany végig az emeleti folyosón. Nem először teszi meg ezt az utat. A Lord szobájánál megáll és hallgatódzik. Különleges fogóval megfogja a kulcsot. A Lord ugyanis belülről bezárta az ajtót. A fogó segítségével sikerül visszafordítani a kulcsot a zárban. Az ajtó kinyílik. Az ismeretlen besúran az alvóhoz. A Lord a dálmából is felugrik, de kloroformba ágyazott kendő borul az arcára. A kábítószer megteszi a hatását, és az öregember elterül a szőnyegen. Az ismeretlen végigkutatja a szobát. Minden valószínűség szerint valami iratot keres. Kicsi merész következtetés, amit most mondok, de én mégis helyesnek tartom. Az ismeretlen Ellen Wraith nek azt a feljegyzését keresi, mely útmutatást adhat a pénzrejtek helyére. volt egy egyáltalán ilyen írás? Szerintem kétségkívül volt. Viszont nem volt a Lord tulajdonában. Ellen Wrayt többször említette bátyának, hogy az örökösök bizonyos írás alapján megtalálhatják a pénzrejtekeit, ha ő meghal. Tehát ismétlem: az írás valóban megvan, de Ellen Wrayt elrejtette valahol, és pedig minden valószínűség szerint a saját szobájában. A detektív nagy lélegzetet vett, és drámai lendülettel folytatta. Az ismeretlen abba hagyja a sikertelen kutatást, és újra kisúrran a folyosóra. Ellen Wrayt szobája felé lopódzik. A kérdés természetesen az, hogy ki ez az ember. Sajnos erre nem tudok válaszolni. Kívülről szökötte be az épületbe, vagy azonos a kastély valamelyik lakójával? A külsejét azonban le tudom írni. Fekete ruhában volt. Az arca szörnyű, halálfejhez hasonló rémkép. Nestle lépéseivel Ellen Wrayt ajtajához ért. Halkan kopogott. Emlékszel, hogy az ajtón van egy kémlelő nyílás? Ellen Wrayt felébredt és kinézett. Maga előtt látta ezt a rettenetes arcot, mely már álmában is megjelent. Mert érd meg, Paul, ez az arc őrítette meg a szerencsétlen nőt. Elhülve bámultam hughes -ra. Nem értelek, mondta. Mit akarsz ezzel mondani, hogy megőrítette? A detektív szemében furcsa fény villant meg. Egészen közel hajolt hozzám és meg Paul. Pokoli ravassággal őrítették meg ezt a szegény nőt. szisztematikusan kergették őrületbe. Nem először látta ezt a szörnyarcot, és most figyelj jól. Ez a torz halálfő nem volt más, mint a zanza, de rendes arányaira felnagyítva. Hughes váratlanul elhallgatott. Kirántott a horgát, melyen kis halfickándozott. Beszélj tovább, mondtam. – Hogyan halt meg Ellen Hallgass, súgta a detektív. – Valaki figyel bennünket? Ilyetten néztem körül, de senkit sem láttam. A detektívből azt hiszem harapófogóval sem lehetett volna többet kihúzni. Szótlanul horgászott tovább. – Beszélj már! – nógattam. – És senki se halhat bennünket. – Csak annyit mondhatok! – súgta Hughes. – Bírd rá pátrisát, hogy legalább néhány hétre elutazzék innét. Veszély fenyegeti. Közvetlen veszély. Alig, hogy Hughes befejezte szavait, halkzizegéssel fütyült el köztünk valami. Klap, hallatszott a gyenge koppanás a sziklám. A detektív hasra vetette magát, és engem is magával rántott. Még egyszer hallottam a fejünk felett a halkzizegést. A detektív eltűnt mellőlem. Óvatosan csúszott a legközelebbi szikláig. Hirtelen felugrottam. Nem voltam tisztában azzal, hogy milyen veszély fenyeget. Elöntött a dű. Már torkig voltam a lappangó titokzatos ellenfél bújkálásával. Úgy éreztem, hogy cselekednem kell. Elrohantam Hughes mellett, aki állandóan fedezéket keresve kúszott előre. Még néhány ugrás, és elértem a sziklát. Senki. A legközelebbi nagyobb szikla néhány száz méterre volt, de a következő pillanatban Hughes is mellettem állt. Örült, mondta. Azudnék, ha azt állítanám, hogy barátságos volt a hangja, azonban bennem is tombolt a tű. Nem bujkálok, fakadtam ki. Egyszer már a szemébe akarok nézni ennek a sötétben bujkáló gazembernek. Elhallgattam, mert pillantásom Hughes arcára esett. Falfehér volt. Tisztán hallottam, hogy csikorgatja a fogait. Szemében ijesztő lánglobogott. Azt hiszed, mondta reketten, hogy én egy pillanatig is haboznék, ha alkalmam lenne szemtől szemben állni ezzel az aljas ordiokossal, Minden gondolkodás nélkül lelőném, mint egy veszett kutyát. Megfoghatatlan, hogy hová tűnt. Ha nem rohansz ide ész nélkül, talán sikerül elcsípnem. Tehetetlenül bámultam a tengerre, melyet egyre jobban elborította a sötétség. Megfoghatatlan, hogy honnan jöhetett ez a támadás, mert önkéntelenül megéreztem, hogy a halk, zizegő hang a fejünk fölött halálos fenyegetés volt. Talán több is volt, mint fenyegetés. Maga a halál suhant el a fejünk fölött. Egyre sötétebb lett. A sziklák mindinkább elvesztették éles körvonalaikat, és beleolvadtak a víz és a fák sötét tömegébe. – Gyere vissza arra a helyre, ahol az előbb álltunk, – mondta Hughes, most már aránylag nyugodt hangon. Visszatérve előbbi helyünkre, Hughes keresgélni kezdett a szikla tövében. Lámpa nem volt nálunk, és a detektív fél tucatnyi gyufát használt el, míg végre sikerült megtalálnia, amit keresett. Szótlanul elém tartotta az apró hegyes tárgyat. – Mi ez? – kérdeztem csodálkozva. – Tövis – felelte Hughes – tanácsos lesz megkeresni a másikat is. Minden gyufája elfogyott, mire sikerült megtalálni a második tövist is. Közel a parthoz fény villant meg a vizen. Oda néz, súgtam hughes -nak. A fény közeledett. Egy vitorlás körvonalai bontakoztak ki a sötétből. Hiszen ez Hilton bárkája. A horgony csörömpölése hallatszott. Van kedved pár tempót úszni? kérdezte Hughes, és meg sem várva válaszomat, már is vetkőzni kezdett. Követtem a példáját. Csak nem mesztelenül beereszkedtünk a vízbe, és gyors tempóban úsztunk a mozdulatlanul veszteglő vitorlás felé. Még néhány tempó, és elkaptuk a horgonyláncot. – Szent Isten, ki az? – kiáltotta valaki, mikor vizesen felkapaszkodtunk a fedélzetre. Hilton is ámulva nézett ránk. – Van még valaki a bárkán magukon kívül? – kérdezte Hughes. – Márhogy volna? – válaszolta Hilton csodálkozva. A detektív azonban nem nyugodott, míg át nem kutatta a kis bárkát. Jack azután a parthoz vitt a kis csónakon, mely a bárka mellé volt kötözve. Hilton fejcsóválva nézett utánunk. Nyilván azt hitte, hogy bolondok vagyunk. Nem mondom, én elég közel voltam ahhoz, hogy végleg elveszítsem a józan eszemet. A parton úgy, ahogy megtörülköztünk, és sietve magunkra kapkodtuk ruháinkat. Elindultunk a kastély felé. Remélem tudod, hogy a tövisek hegye érgezett, mondta Hughes. Pú volt, csövet használt a bitang. Ez az Amazonas melletti benszülöttek kedvenc fegyvere. Csak tudnám, hová tűnt el az átkozott, fejezte be elkeseredettem.